Нарешті з'явилася Тоня-лавочниця, а всі загуменіли до неї, розпитуючи про хліб, рибні консерви, пепсиколу, сигарети, прима. А взявши халву, Роман приглядався до вітрин, а насправді очікував, доки Катерина скупиться. Вона стихо перемовлялася з Тонею, загадуючи їй мішок борошна і мішок цукру, бо вже й дев'ятини по міністрові треба справляти. Баби потроху розходилися провулками. Роман наздогнав Катерину. «Давай поможу». «Я сама». Відняв важезні торби, пішов поруч. Катерина мовчала. Запнута чорною вдовиною хусткою, виглядала блідою, змученою. «Скажи хлопцям, хай не пропускаю додаткових занять зі мною». «У них батько помер. Ти не чув?» Катерина нарешті поглянула на Романа. І я в цьому винна. Я йому напередодні сказала, щоб скорше виздихнув, сказала Катерина, не здіймаючи погляду на Романа. Я тобі нічого не скажу, бо не вірю в цю нісенітницю. І ти не віриш. Чим можу тобі зарадити? Допомогти? Знайди вбивцю. Тільки сам, без міліції. Сильно мені допоможеш. Роман сторопів. Тоді і його душа заспокоїться, і моя. Твої хлопці мають гарні голови, не можна давати їм простоювати. Роман удав ніби не почув. Для міськів тренування навіть важливіше, ніж для м'язів. Кожен день простою – це відкат назад, а нас доганяти важче. Розумний ти дуже, Присмак гіркотиїв чувся Романові. «З розумним ти ще не жила», – спокійно відказав він. «Сказати таке – кількаденній удові. Кашляти він хотів на все, чого сам не відчуває. Біля її хвіртки віддав торби, перестрибнув через траншею і подався до баби самклити. Кліп про Романа Екатерину на пісню Ой, там Роман воли пасе. Жили собі Романи Катерина. Він пас своїм життєвим шляхом свої воли. Вона іншим життєвим шляхом носила свою воду. Ой, Романи, Романочку! Зустрілися. Він пролив воду їй на сорочку. Вона злякалася, що мати буде лаяти. Ще й Романом дорікати. Ой, Романи, Романочку! Катерина по загибелі міністра геть стерялася. Рухалась над силою, наче навкруги не повітря, а кисіль. Майже не їла, не спала. Уважалася її міністрова луснута голова. Похорон, поминки, грядущі дев'ятини і сороковини сприймала як боже благословіння. Якби не клопоти, збожеволіла б. Біля лавки баба Сашка доказувала, що комету, яка з'явилася над її нужником, звати Хелеопса, і вона приносить нещастя. На неї краще не дивитися. Сама Сашка виходить щоночі спостерігати Хелеопсу, бо все, що могло з нею Сашкою трапитися, трапилося. «Нічого не боїться», – Катерина згадала що й її хлопці щовечора вибігають у двір, але це, як і багато чого, останніми днями ковзе поза її увагою. «Стій!» – спіймала Катерина за сорочку одного з близнюків, коли той прослизав у прочинені двері із здоровенним кусним, відрізаним через всю хлібину і густо посипаним цукром. «Ну, ма, я не хочу борщу, я пізніше», – заканючив Петько, і відразу ж, Продав брата. «Он, Митько, теж не їв!» «Не хочеш, не треба!» «Слухай, що то за комета над нами літає?» Петько аж вискнув. «Вийди з нами увечері, покажу!» Роман Григорович казав, що називається комета «Хейла Боппа», бо так звуть американських астрономів, які її відкрили. Роман Григорович казав, що вона вперше прилітіла до нас дві тисячі років тому. І тоді її називали Бетлехемською звіздою. Роман Григорович сказав, що ця комета мала бачити, як народився Христос. Роман Григорович казав,